Ми опинилися в довгому світлому коридорі. І я сподувом зрозумів, що весь цей час перебував у будівлі нашого госпіталю. Ті двоє, що тримали мене попід руки, і йшли дуже жваво, навіть квапливо. І я не сумнівався, що коли зашпортаюся, вони навіть не стануть гаяти час, щоб дати мені підвестися, просто потягнуть далі. Навколо не було ані душі. Ми проходили темні вікна палат боксів, а потім коридор повертав. За рогом було кілька людей у білих халатах. Побачивши нас, вони заметушилися і спішно кудись подалися. Вікно найближчого боксу світилося, і я повернув голову. — Оперед, дивися, — гаркнув один із моїх провідників. — Та нехай, — байдуже сказав другий. — Кому він розкаже? По той бік товстого скла спиною до нас на ліжку сидів чоловік у лікарняній сорочці. Що не ми порівнялися з вікном, він стрепенувся і раптом стрибнув, як кішка, руками вперед. І відразу стрибнув знову. Але тепер складно сформулювати так, щоб це не видалося маренням мені самому. Але він приземлився на стіну. Не вдарився, а просто приклеївся і сів там, як муха як гекон, і повернув до нас здивоване обличчя. Звичайне, ледь стривожене і добре знайоме мені людське обличчя. Капрал Окамура. Це ім'я вирвалося в мене як стогін. Конвоїри поволокли мене далі. Попереду світилося ще одне вікно. Я не очікував там когось побачити, але помітивши силует, оп'явся в нього аж в очах, запекло. За вікном, притулившись чолом до скла, стояв і дивився на нас з лісним холодним поглядом. «Боже мій!» Окамура номер два проводжав нас поглядом, смішно притиснувши до скла ніс. «Мене волочать не зменшуючи швидкості, а я все озираюся. Їх двоє?» Вимовляю я, чи то стверджуючи, чи то запитуючи. «Бачу третє вікно». І ще здалеку втелющуюся в нього поглядом. Ще кілька кроків. Видно, що біля самого вікна нікого немає. Але ось ми порівнялися. І я можу зазирнути всередину. Вже навіть не дивуюся. На підлозі сидить третій капрал Камура. Голий. На його м'язах грають наколоті дракони. А в руках він тримає обгризану свинячу ногу. Сиру. І жадібно жера її не дивлячись у наш бік. «Вони їдять сире м'ясо?» – запитую я, але ніхто мені, звісно ж, не відповідає. Коридор і ще раз повернув. І ми підійшли до якихось дверей. Один із хлопців переклав свою ключ-картку. Коли переступили поріг, я обернувся і встиг прочитати напис «Інфекційне відділення». «Ліфт. Ми чекаємо. Куди мене ведуть?» І я ж знаю відповідь, хіба ні. Тільки боюся зізнатися сам собі, бо тоді доведеться щось робити. Доведеться боротися, а це страшно імовірно боляче. А головне без шансів. Але правди це не змінює. Вони ведуть мене виконати слова вандлик, а потім з ним у будь-якому разі все. Ліфт видав мелодійний «бам» і ми ввійшли. Хлопці, зв'яжіться з офіцером контролю, наважився я. Скажіть їй, що я вказав не те місце, столипелько, кинув один із них і боляче штурхнув мене ліктем під ребра. Кабіна сіпнулася і пішла вниз. У нашому госпіталі лише три поверхи. Я не знав, на якому ми, але легко здогадався про пункт призначення вже по тому, як довго ми спускалися. Коли двері відчинилися, я зрозумів, що вгадав. Підвал. Праворуч у далечині віднілися сходи, і я про всяк випадок запам'ятав це. Мене поволекли ліворуч. Серцевий ритм віддавав у вухах. Очі вкрила пелена, наче я дивився крізь дрібний сніг. І ця снігова завіса теж подригувала в такт пульсу. Я нишком оглянув тих двох, що мене тягли. У хлопця ліворуч на поясі – Пістолет. Якщо пощастить, я міг би, напевно, його вихопити. Але той, що праворуч, хоча ні, начхати на нього, позаду йдуть двоє з гвинтівками, і це проблема. Вони грамотно тримають дистанцію у п'ять кроків і навряд чи дадуть хоч один шанс. Мабуть, якщо тверезо все зважити, то втрачати мені особливо нема чого. Але як же страшно вмирати. «Хлопці, дайте хоч покурити», – сказав я, бо нічого іншого не спало на думку. Вийшло якесь жалюбне похорити. Повітря в легенях закінчилося ще на другому слові, і я ледве вичевив іще два. Вони чомусь сповільнили хід, і я відразу вхопився за цю нагоду. «Вам же однаково, це ж тільки три хвилини, а для мене, ви ж розумієте». Серце тарабанило, наче я щойно побив власний рекорд бігу на 100 метрів, і через слово доводилося відхекуватися. «Я ж розумію, куди мене ведуть, розумієш?» Я досі сподівався, що, можливо, вони мене якось переконуватимуть, що це ніяка не страта. Конвоїри перезирнулися. Ніхто не переконував. «Вейп чи тютюн?» «Тютюн?» – чомусь сказав я, і усередині мене утворилася чорна діра – що затягнула в тугий вузол усі кишки. Отже, це правда. Усі подивилися на плечистого хлопця, який йшов позаду і, очевидно, був головним. Той, наче вагаючись озирнувся, поліз у кишеню і виняв сигару. «Підійде?» «Навряд чи колись іще я покурю щось краще. Я спробував пожартувати, але вони не оцінили». Двоє, що мене тримали, стали так, щоб не влучити одне в одного, якщо доведеться стріляти. Один із них вийняв і звів пістолет, інший просто поклав руку на кобуру. Тільки покурити, пам'ятаєш? І головний дістав запальничку. Газова, те, що треба. Я поки не придумав, що робитиму потім. Але спершу просто розіб'ю його підлогу під ногами хлопця, що дістав пістолет. Вона вибухне, і це неодмінно дасть мені безцінні півсекунди. Цього вистачить, я майже впевнений. Або ж мене пристрелять. Плечистий, вагаючись, крутив запальничку в руках. Здавалося, він зараз думає про те ж, що і я. Потім раптом виняв ніж і сам обрізав кінчик сигари. А тож це була за велика розкіш запопасти ще й ніж. А далі встромив сигару в рот і розкурив її сам. Запальничка знову опинилася у нього в кишені. Видихнувши хмару диму, простягнув сигару мені. «Бездурниць, добре?» – сказав він тихо. «Ми з тобою по-людському». «По-людському! Збісообразливо чути таке відкатів!» «Я взяв сигару і закурив. Що ще залишалося?» Ймовірно, місце, куди вони мене ведуть, десь зовсім поруч. Душова або що» де легко змити кров, штохнуть всередину і вистрілять у спину, та й все. Страшенно не хотілося, як баранові, йти на заклення. Але ще дужче жахало інше, кинутися на них отак, без плану і без шансів. Жахало аж так, що я зневажав себе за це, не міг зібратися на силі. Просто набрав повний рот пряного диму і заплющив очі. У мене часто виникало це в уяві. Не знаю, чому, але думка про засуджених, які в перейшло ці світобудови йдуть на страту власними ногами, підставляючи шию катові, щоб тому було зручніше, завжди мене дивувала. Спробуйте так зі звичайним домашнім котом. Йдеться навіть не про страту, а про те, щоб просто віднести його до ветеринара і дати відчути запах десятка переляканих тварин, які були тут до нього. О, цей хлопець не підставлятиме вам шию. Ні. Він не сяде на електричний стілець, щоб ви змогли заклеїти йому очі. Радше він витрібає очі вам, але люди поводяться інакше. Наш мозок грає з нами злий жарт. Він каже, ти вже вмер, хлопче, тож нехай це буде швидко і не боляче. І хоча б секундочкою пізніше. Хай там як, мій мозок лепетав саме це. Це іще усілякі нісенітниці на кшталт а раптом вони ведуть тебе не на страту. А як же? На сеанс мультиплікаційного фільму. Треба щось робити, друже? А Я розплющив очі. Хлопець з пістолетом одразу зручніше взявся за руків'я. Вони на поготові. Можна спробувати, але чорт. Це майже те саме, що застрелитися. Чи ні?